то має щастя наша поспільність, що я затримався вчора в маєтку Давидовича біля Шепеля, у свата мого будучого судді нашого. І важко сказав це з притиском, наче не бажав зайвих розпитувань. Помовчав, потім додав тим же жартівливим тоном, бо якби не наздогнав тебе, то ти б і за коцюб Осташко глянув на Орисю, закутану бараницею. Вона прокинулась і дивилась на батька синіми холодними очима. Здивовано зиркнув на боярина. «Дочку свою за сина Давидовича віддаєте?» – перепитав. Виважка невдоволено поморщилось чоло. Каліграф знітився і чемно вклонився Орисі. «Щасти тобі, дівчино!» Вона промовчала, тільки перевела холодний погляд на нього. І згадався Осташкові з коморох Арсен і його слова. «А ми де пиво п'ємо?» «Невістка Давидовича! А як же?» Вона, дочка боярина, «А ти, Арсене, і далі питимеш у багачів пиво, не знаючи того, що воно відібране від тебе» і подане тобі, як милостиня. Ти і в Давидовича питимеш, коли покличе, і не пектиме тобі, ялмужна, хоч може десь і сплесне на твоїх гуслях плач. Плач дитини, яка не знає, що її болить. Болить, бо тільки усвідомлений біль, і будеш дивитися на цю рисю чи на іншу, на гідний її любові скоморох який грає на бенкетах у вельмож. А бачив же, я бачив шпільманів з псалтеріонами в руках, які йшли попереду Жишки на Кутну Гору, де було розгромлено військо Сигізмунда. Де на Жишка? Осташко позирав на боярина. Чорні вуса і борода окреслили міцні м'ясисті губи з-під кущістих брів дивилися у простір темні очі. Видно, дочка у мами голубизну взяла, про щось думав важко. Опертість і сила зібралися у погляді і на обличчі. І згадався Осташкові Свидригайло, якого бачив учора. Була подібність в обличчях цих двох мужів. Свидригайло «На Жишка? О, ні! Він ображений Ягайлом і Вітовтом литовський князь, тому лютий. Болить йому булава, до якої ще не дотягнувся, а не Українна Русь. Де той, який сперся б на люць Відригайла, але усвідомився русинським болем? Може, ти і ваш Кругатинський? Але ж ти, родичайся, береш собі в перші дорадники Давидовича, з диру, який неправими судами Нагарбав маєтків по всій Червоній Русі «Про що думаєте, боярине?» Спитав Осташко «Радь буде», відказав тихо староста «Буде остання радь» «Ви ж до весілля готуєтеся, пане Івашко, а не до раді» «В'єдливий ти, каліграфи» А мені потрібна підтримка Давидовича. Ти цього не розумієш? А люд, піде за нього воювати? Люд, люд, отара йде за вожаком. А ти, ти що робитимеш, коли почнеться? Писатимеш і далі свій літопис? Писатиму. Навіщо? Кому який хосен з того писання? Осташко довго мовчав, а потім заговорив. Ішов убогий Пілігрим на прощу крізь гірські нетрі, посковзнувся і впав у яскиню, звідки виходу не було. Наступила зима, замерзали на люту птахи, мороз добирався до серця Пілігрима. Холодний сон склеплював його повіки, і тоді, коли вже й рушитись не міг, він побачив соболя, який проскочив неподалік нього у вузьку ущелину, і зник. «Є вихід», – вигукнув пілігрим, – «за три кроки від мене!» І замерз на лютому морозі, і слова його замерзли теж. Надійшов тою дорогою другий пілігрим. І настигла його така сама доля. Близилось до весни, та не було жодної надії вийти звідси. Зм'як сніг, пожуркотіли струмки, і розмерзлися слова загиблого. Почув їх другий пілігрим, знайшов за три кроки відлину у щелину, вийшов на волю і заспівав пісню в славу своєму попередникові який залишив йому дороговказ, хоч сам ним і не скористався. «Мудра притча», – сказав Івашко, – «тільки віщуєш ти нею нам не перемогу, а смерть». «Мертві сраму не ймуть, та прокладеною дорогою, хоча б початком її, підуть інші». До Олеська добралися надвечір. Візник зупинив коней перед валами на передмісті за брамою. Осташко подякував старості і подався протоптаною у снігу стежкою нациків, за яким бованіла біла гора. Зупинився біля воріт Галайди. Зайти б до приятеля, якби не Галайда, хто знає, де жив би тепер Осташко. Але тихо було на подвір'ї, нема певне господаря дома. Галайду чути на все передмістя, коли він за роботою. Тоді, коли Осташко вперше опинився в Олеську, він перейшов уздовж незнайомим містом від пушкарні до брами. І не наважуючись пускатися в дорогу під ніч, попросився на нічліг до Кушніра, той самий розвішував готові кожухи на подвір'ї. «Заходи! Заходи заночуєш у Галайди!» загалайкав Кушнір з видобленим немовюхто обличчям. Він запросив подорожнього до хати і без кінця теревенив. За якусь годину Осташко вже знав усе про Олесько. Передусім дізнався, що та велика калабаня посередині міста – названа Галайдовим морем на його честь. Це колись, збувши добре кожухи на ринку, так напився, що, йдучи додому, забрів у калюжу і верещав, як на пуп. «Рятуйте, хто в Бога вірує, у морі тону!»